Друга книга Царів Розділ сьомий Тоді Єлисей сказав Слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Завтра, о цій добі, міра петльованої муки буде в брамі у Самарії по одному шеклю і дві міри ячменю по одному шеклю Осаул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав «Побачиш своїми очима, та не їстимеш». Чотири чоловіка, тому що були прокаженні, були при вході в брамі і казали вони один одному, «Чого нам тут сидіти та дожидати смерті? Коли відважимось увійти в місто, голод у місті, і ми там помремо. Коли застанемось тут, теж помремо. Тож ходіте та перейдім в арамійський табір. Заставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо. Встали вони смерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць та шум великого війська, так що Арамії казали один до одного Певно, ізраїльський цар найняв хетітських та єгипетських царів щоб прийшли і напали на нас. І кинулися смерком утікати, зоставивши свої намети, кони і ослів, увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокаженні прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет, і, наївшись та напившись, Набрали срібла, золота і одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет, і там набрали, і вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному. Не так ми зробимо. Цей день – день доброї новини. Коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвидниця, нас покарають». «Ходімо зараз же і сповістимо про це в царському палаці». Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм. «Ми ходили в арамійський табір, та там нема нікого, не чути голосу людського, а тільки коні та осли поприв'язувані і намети, як були». Тоді сторожа загукала, і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам Я вам скажу, що Арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі, та й думають як повиходять з міста, захопимо їх живцем і ввійдем у місто. Один же з його слуг відповів Нехай візьмуть п'ять коней, що тут іще зостались Як з ними, що станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду Та пошлемо їх на розвідини Взяли дві пари коней, і цар послав їх до Араміїв з наказом «Ідіть і роздивіться» І пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули арамії, як за страху, втікали. Повернулись посланці та й донесли проте цареві. Тоді вийшов народ і розграбував арамійський табір. Міра петльованої муки була по шеклю, і дві міри ячменю по шеклю. За словом господнім. Цар поставив того осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві, «Завтра о цій порі в брамі у Самарії дві міри ячменю будуть по одному шеклю», а одна міра петльованої муки теж по одному шеклю, то Осаул відповів Божому чоловікові, «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав, «Побачиш своїми очима, та з того не їстимеш». Так і сталося із ним, бо народ Розтоптав його в воротях, і він помер.